Mintha szégyelte volna magát a lánya miatt. Ne vakargasd őket, folytatta. ém lenni, annyit tesz, hogy kerüljük, ami megütközést kelt. utóbbi mulatságosnak hangzott. ém Berta még soha nem hallott ilyen fellengzősséget. Hana Brumenes egy kisebb és könnyebb tornőrrel tért vissza,